Прапори У світі близько 200 держав, і в кожної є національний прапор, який майорить над будинками урядів та над їх посольствами за кордоном. Спочатку прапори використовувались під час воєнних дій, щоб війська могли відрізняти своїх від ворогів. Як правило, колір і символіка прапора пов'язані з історією країни. Наприклад, прапор Великобританії – із зображенням хреста вперше було піднято під час хрестових походів. Відповідно до європейської геральдики, науки про герби, білий і жовтий кольори – це символи металу і тому не поєднуються в емблемах. У всіх європейських прапорах, крім Ватиканського, цього правила дотримано.